Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia No 104.6 da FM Aquí en Radio Cornellá Para todos vosotros Sempre en Galicia dúas oriñas de radio en galego Despois deste lecer eh, Desta grande um, festa Ou grandes festas Non sei se de arrepentimento ou non O caso é que a Semana Santa pasou eh, Comezamos unha, unha nova andaina Bueno, a... a... Algo de penitencia se ¿sí que te vemos, ¿no? Sí, algo de penitencia, sí. <risa> Damos eso a Udos aquí, a nuestro colega, a nuestro compañero Armando Fernández. Muy boa tarde, Armando. Muy buena tarde. Yo oficino algo de peregrinación, pero muy poquiña Simplemente por los vale, pero entón non, no, no, proces... no, non salíxe de procesión non, non, eu non no, salí de procesión non? non, de procesión fón ver unha pero xa me botei fora porque eh, cuadraba que me tocou a mí estar máis dunha vez pois pues, nesa procesión que é a cofradía 15 máis un a única cofradía laica, hmm. pero con imágenes religiosas bueno O caso que... E, o caso que, vez de posto O caso que pasou a Semana Santa, sí. eh, xa estamos aquí con todos vosotros, queridos ointes, gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, sí. todo esto xa en antena, ya está nos poden ver aquí por Facebook, sí. xa saben vostedes que poden conectar con nosotros, uh -huh. onde xa parece mellor, tamén temos unha página web, tamén, tam, bueno, un, un blog concretamente, e es. eh, tamén estamos aí no Facebook, uh -huh. eh, se queren, uh, poden aproveitar a... Uh, una aplicación que tenemos también que nos poden escoir eh, y esto que, que se conecten con nosco aquí en Sempre en Galicia cada sábado de 6 a 8 todos serán. Muy bien. Aquí estamos queridos gente, vamos a poñerlle un bocadeiño de música para ir aduviando ¿Eh? esta nos, esa nuestra intervención. Veña. Ahí vai. Na tua garganta lúa, anda olé, na garganta lúa. A primeira foi aló A primeira foi aló E con esta fagotúas Anda e olé e con esta fago fagotúas As ervas volvens flores As ervas volvens de flores Ponde pisa de las ruas Anda e olé Ponde pisa de las ruas Despois da segunda outra Despois da segunda outra De con esta pago tres Anda e olé De con esta pago tres Cantando a los pasajaros Cantando a los pasajaros Cando mover de los pe Anda e olé non moveré los pelles xa toma a teteira xa remato a teteira ve con esta gocatro anda e olei ve con esta gocatro de la gracia no bailare de la gracia no bailare No bico dos teus zapatos Anda e olé No bico dos teus zapatos Vou empezar a contar Vou empezar a contar Unha dúa este secado dos, tres, te canto me gusta bailare canto me gusta bailare derriba dos dos zapatos derriba dos dos zapatos agora vai o remate agora vai o remate ve con este apago pico anda e olé ve con este apago pico apartarme debo, su apartarme de tu sé que moito siu, anda ele, de tu sé que moito siu. momento estaré Bailare, tanto me gusta bailare Derriba dos tres zapatos Derriba dos tres zapatos Vou empezar a contare Vou empezar a contare una lua tres secato Unha lua tres me gusta bailare tanto me gusta bailare nostes observaatotos Me i sei cmbato Baixamos a música para recibir a primeira colaboración da nosa correspondente Alí. Alí por los Ancares, na viña terra Aí vamos a saudar moi cordialmente no, no, no. a nosa amiga Fernanda Follananeira. Moi boa tarde, benvida. Graziñas por acompañarnos, Fernanda. Eh, boa tarde, Xulia Armando. Encantada de saudar. Os dixe parón así de vacaciones, verdad? Sí, vale. Que aquí son vermuido en porque así parece que empieza esto asir xa vacacións, que se pode andar por aí, non? Que sí, empieza a ver claro. estas feiras, tener sí. eh, de xente. Claro. Eso eso é, eso é interesante. Bueno, pero tiveche tempo para un pouco de descanso. Aquí Armando comentábame que tuvo que ir a unha procesión, pero ti de procesión se penitencia as, as rituais nada máis, non? As rituais. Eu aproveitei para saír. Estiven ahí cerca de... Bueno, me parece que vos pues queda cerca, más de Barcelona anteruelnas, unha zona que oh. de montaña, Barracín muy... e todo por aí que a bicicleta. Sí. ¿no? Aja, mm, caraí. Sí. Eh, bueno, e se ve que non van, pero din que que a xente de Barcelona que vai moito por aí ou non sí, o concitúa sí, porque sí. a nos quedan bastante lonxe, verdade, claro, pero claro, claro. como había ganas de sair, pois faise todo con gusto, non? Pues, moi sí. ben, moi ben. A verdade sí. que é interesantísimo, moi ben. Buení, este momento xa o sea, tópome en un lugar moi especial en Beserreá, mm. que non es en si sí sentí des de fondo, é eh, o é eh, bueno, aquí o campo de tiro de Pena do Pico, ah, que sí. pues que está sendo inaugurado, non? E é unha actividade deportiva, que é un deporte olímpico, non? Uh -huh. Que ten moitada moita tradición aquí na zona e bueno, pois pues, hai moita xente que se animou a vir a ter unha tirada tanto de aquí locais como incluso xente de fora. Eh, y, en y... que sitio de Becerreá? Pois pues, mira, está nun sitio que vos digo, sitio especial porque é aquí Un merendero que hai en Pena do Pico, que esta montaña cae aquí ao lado, que pasa que está justo en rima de Beferrea e hai é unha zona con uns eh, árbores únicos mm -hmm. que veñen a estudiarlos pois pues, moitísimo, que sí, son sí. cedros, se non o sabes, pensas que son pinos, xente ah. pensa que é un pinar, porque sí. tamén a zona é de pinar, pero justo neste punto pois pues, hai unha masa forestal de cedros que que si que si te fijase ben que son que non son pi, piñeiros, vamos, que os ah, sí, sí, aprecia sí. totalmente, pero que están, bueno, protexidos, non o sei, pero si que teñen un recoñecemento e si que están valorados aquí na mm. na, na comarca, como yeah. singulares, non? Sí, sí, sí. O sea que bueno, non teñen esa categoría todavía, porque xa sabedes que a burocracia, pois que non sempre o, o está reco... non sempre todo o que ten valor está recoñecido como se debería. Como era. tal, do. Claro, claro, claro. Mm. É pues... porque hai, hai preto tamén está o que dixéramos eh onde está desta de incendios que hai o sí. aeródromo e todo eso, non? Exactamente, sería como lle chamo eu, sí. o xeito de Cerrea, porque ten unha altitude de 1190 e e sí, algo non chega a 1.200 metros de altura aí sí, sí. está unha das casetas de xianxia que hai aquí na comarca sí. que é de Pena do Pico limita xusto con baralla con cal as vistas pues, eh, desde aí arriba é un lugar que eu recomendo sempre ir cando está o día despeixado uh -huh. primeiro porque vese a posta de sol uh -huh. moi bonita cara ao oeste, uh -huh. claro, hacia Lugo vese Lugo, vese Sarria, vese Fontagrada e despois xeiras, des toda a Serra de O Courel, uh -huh. con co xerra do Cebreiro, e Picos de San Caris. vese un que é un sitio pois pues, máxico, uh -huh. pero iso é o que sería cu, o cumio, sí. que é onde de baixo del no que lle chamamos Serra da Masmada sí, sí. está Ajá. a escola de alta montaña. Uh -huh. O Serra de Pena Mayor é unha serra que hai, a Serra de Pena Mayor ou da Masmada, pois pues, aí A sobre mil metros de altura é a única escola de, de estudios profesionais, de formación profesional que se de, que está especializada en agricultura de alta montaña e tamén en, en estudios forestais uh -huh. eh, bueno, que estivo un pouco de capa caída e é unha magua agora, bueno, a ver se penso que serán cuestións políticas, a ver se lle dan a importancia que lle se merece porque uh -huh. incluso como centro de investigación podería xer non de especies mm. de montaña e teñen tamén gandeiría con vaca cachena eh, que se pode ver cando, cando se pasa mm. e despois, pois, debaixo deso temos aquí este, este merendeiro que chamábamos nos un antigo merendeiro que está está sobre uns 800 metros de altura mm. e xa tres vistas de Becerrea e aquí está esta masa arbórea de cedros que pois, eso, que vos digo que son singulares e moi moi bonitos de ver. Moi ben, estes días sei sí que neveou por a por por a zona alta, pero aí aí a, a neve non non chegou logo. Bueno, non chegou, pero a ver, o sea, está todo encapotado todavía, pero adivina se já xa... As zonas así que empezan a, a verse, cando se levanta unha nube, pois pues, sí. sí que está todo nevado. Por riba xa mil, 1200 me parece que esta cota quedaban e eh, por aí debe andar. Debe andar eh, efectivamente a neve, que, que serán as últimas neves, supoñemos xa. Es, pero, ver, pero, supoño, a, supoño. Sí, porque estamos xa no, na primavera, lógicamente... Eh, son, son as primeiras casi, eh, porque é eh, moi curioso, é eh, que apenas nevou. Claro. Desde logo aquí en cotas máis baixas non habimos eh, altas, pois pues, tampouco é que fora moito. Vale, uh -huh. bueno, eh, bueno Que, sí. que, que non estás preparado para hoxe? Mira, vamos a falar de, de tres personaxes de aquí Que son máis ou menos co, contemporáneos Ou ah. da, da miña quinta Xa vos teño falado de Ignacio Abrao, carpinteiro, carpinteiro Que sí. agora o día de 8 de abril vende de, de levantar o de cerrar Unha exposición de 4 ou 5 meses Desde o mes de dezembro Estivo na, na Biblioteca Intercentros Da Universidade de Santiago de De, bueno, pero que é en Lugo, a mm -hmm. Biblioteca Intercentros de Lugo, non, é o campus é de Santiago. Tivo aí unha exposición mm -hmm. destas de madeiras eh pois pues, bueno, que que el xa estivo tamén rotando por por mm -hmm. o cuarto de Santiago, vos pues, falado. E agora pois que me chamou a atención Dos traballos que acaba de facer e que amo no Facebook, non? Un é un, un, como lle chama hombre, un, un banco de relojeiro, un banco de traballo de relojeiro. Ah. E é moi curioso porque ten como non sei, vinte ou 30 caixos non yo os E bueno, ten aí, aí e a mí fai me moita gracia porque si sí que se tuvo que adaptar a funcionalidade do traballo de reloxeiro, non? Claro. E a mín, pois, pues, gustaríame que non tiven ocasión de falar con él, que me explique, porque Ignacio justo é o contrario do que necesita a precisión de reloxeiro, porque Ignacio <risas> fai todo ao grande, non? <risas> Xa, pues, claro, é, claro, claro, claro. Badeiras con moito peso, de moito tamaño e moi consistentes, non? E o reloxeiro, pois, pues, parece que é justo contrario, non? Que precisa sí. precisión. Y dice que lle costou moito esforzo e gustaría me, pois pues, que me explicarais algo, lo explicarei, porque lle custou traballo, porque eu xa estou imaginando, porque lle teño encargado algún material para o instituto de educación física. Ajá, ¿no? Eh, claro, que pasa, que é moi bonito, pero ao no longo todo é moi funcional. Claro, e yo son sancos Sí. Pero no hay quien poida Gomez. Por, por anda que premobelos non vexas. Por, por, por. Que utiliza madeira moi muy... Sí, nobre e e todo grande. É todo menos rascano Ignacio. É onde así estilo, pero bueno, Ignacio porque é moi artista, non? Entón digo, como claro. se dáta un artista a a funcionalidades. Bueno, pues, Sí, sí, sí. Moi ben. Bueno, O outro tabaño que fixo curiosísimo Que eh, convertiu Un horro de, de un vecinho de aquí De, de, de Calo Convertiu non unha mesa Unha mesa xa vos podedes imaginar Ca, menu, Menudo Menudo tamaño E oh. <risa> dice que é a reencarnación da mesa ¿no? Como, que, o, A reencarnación da, da madeira do Era horro E ¿no? ora se reencarna en mesa E como lle digo, pois pues, moita felicidade a Mesa para esta esta nova vida que lle, que que como dirían o demiurgo o artesano Dionisio, o creador, non, mm. que transforma esa esa materia prima en, en outro ser, pois pues, que bonita esa facia. Claro que si. Sí. Que claro. que plantixai Dionisio dándolle unha nova vida, non? Sí. E logo aí cousas pues, brevemente vou vos falar de do outros dous personaxes tamén contemporáneos, un é José Fernández Carrete que acabano de nombrar pois, presidente do PP de aquí de Becerreado, Partido Popular. y no? bueno, independentemente da ideología, en parte, que hai que dar os parabéns, isto, pois, creo que é moi importante porque en nestes sitios locais necesitamos que haxa oposición que haxa diversidade e que, pois, un pouco para facer eh, notar pois, os problemas e as cousas que fan falta. Uh -huh. En eh, este sentido, teño que decir así que se nota moito agora que estamos facendo estas manifestacións para contra os recortes educativos non? Mm -hmm. pois botas a veces en falta que non ten eh, visibilidade igual no povo, que son os que máis afectados están mm -hmm. e que é necesario que que, que os políticos lleven non só se presenten para ganar a selección senón que tamén fagan un traballo de día a día e de oposición mm -hmm. e de poñir, claro. en, en relevancia non mm -hmm. co pois agora sí que temos así representación política de de, de oposición tamén do BNG o que soio o PP sí, sí. e se se nota un pouco, non? Que xa valer, por pois, así. Que haxa non? diversidade, por lo menos. Eh, eh, sí, e que haxa voz, non, que teñan que bebe, a voz bebe. a comarca, non, que sí, penso sí. que para estamos. Vale. y sí, porque, mira, no é sí o que voto de menos Que, ao final, nada dame igual que partido sean Pero estamos reivindicando claro. Que hai unho recortes no instituto Pois pues eu penso que todos os partidos Locales sí. teñen que facerse eco Diso claro claro, sí. Independientemente, entonces a ver se, se Pois pues, llevamos nese sentido eh, Logo xa, por último, vos falo xa Pecho con un antigo compañero, Félix Rodríguez Que funcionario de prisións E que acaba de acceder o posto De diretor da cárcere de, de Monterroso Monterrey. que é un gran cargo, ¿no? hombre e eh, tanto. Que bueno, además con una filosofía que ten aí unha entrevista na Voz de Galicia e fixero. E como pois moi falando de que el cree que calquera persona independentemente dos os das faltas que fixera os uh -huh. os que se te pode e que as cárceles son sobre todo pois para intentar devolver e reeducar, ¿no? Que uh -huh. que xa xente poida volver a incorporar a vida normal ¿no? sí, sí, sí. e, e suposeo así pues, que con estes grandes valores como non pode ser de outro xeito que eu conozco personalmente e é un rapaz excelente pois que lle deseixo moita sorte e, e parabéns moi ben, parabéns para ti tamén polo por traballo que, uh -huh. que, que nos axudas a, uh -huh. a, a comunicar aquí a todos os nosos ouvintes por cierto dille a ese vanista este ese transformador que Que, que de verdade eh, bom, nos sentimos nos orgullosos de, e gábamos nos del e eh, que noutro ocasión cando poidamos intentaremos tamén tenes que falar con mi porque é un filho é un de verdad exactamente é o pues, eh, eh, eh, eh, eh. que te estaba dicindo que, que o avises que vamos a intentar sí. incomodalo para que nos fale desa de súa creatividade coa, coa Madeira Noble tú mandas e e por certo que conmigo eu eu é un gran deportista eh? mm. con el, bueno, teño ido a moitas aventuras e, bueno é unha persona excelente, xa vos pasarei o contacto moi bem, pois pues pasas o pues, contacto que, xa falar que teñas unha fin de semana e eh, disfruta, que eh. seguro que o mellor o o tempo acompañará bueno, o bueno, Pues, vale, ahí en eso estamos. De acuerdo. Eh. Escoita, mándate saludos muy cordiais, Máximo, Felipe y eh, sí. eh, Mercedes, de, de Suiza. Hay un abrazo a Máximo y a, a, a Mercedes. Que son dos o tres, son, son dos, ¿no? Dos, no, sí, dos. Ver, Máximo, Máximo, Felipe y eh, Mercedes. Mercedes. Pues sí. un bico para, para ellos, también. Veña, eh, Chao, chao. Chao, muchas chao. gracias. Vamos chao. a despedir a, a Fernanda con música. Como Ah, eso así no fue antes veña, <risa> <risa> música voló con para seguir <risa> en este programa veña, ahí vamos vente vindo vente vindo que yo me voy andando y se en la